Els dimarts ens volem plantejar preguntes estimulants de la biologia. Per això li hem demanat a la comunicadora científica Anna Ramon que estableixi un diàleg entre el món animal, el vegetal i l'humà. Anna Ramon, benvinguda. Hola, bon vespre. La idea és això, no? posar davant del mirall històries humanes que ens han colpit i veure si això reflecteix també d'alguna manera en la, en la natura. Exacte, veure una mica quines respostes té la natura. Perquè tu dius que la natura sempre té la resposta. Sempre. Eh? Molt bé, doncs avui per començar, una cosa que ahir vam tocar el Catalunya nit, que són les migracions, a l'estiu n'hem vist moltes, i la pregunta és, de la mateixa manera que les persones busquen un lloc millor per viure, el regne animal això també passa? A veure, el regne animal al final funciona com funcionem nosaltres. No podem oblidar que també som animals. Per tant, aquesta realitat dolorosa que vivim els humans, doncs la natura també la viu, potser d'una altra manera, però sí que és veritat que busca sempre millors condicions de vida, fugir de desastres naturals, de falta d'aliments o d'un clima massa dur, es mouen les espècies. El que la natura no posa mai a tots aquests organismes són fronteres. Mm -hmm. Això sí que ja és una primera diferència. Per exemple, en aquests moments, Manel, coincidint amb aquesta emergència humanitària al Mediterrani, centenars de milers d'ocells i de papallones estan creuant al mateix mar, al mar Mediterrani, en direcció contrària. D'Europa tornen a l'Àfrica a hivernar a llocs càlids i amb més aliment. Escoltem en Xavier Riera, de l'Institut Català d'Ornitologia, perquè ens ho explica, ens explica quins ocells tenim ara creuant el nostre cel. En aquests moments estan passant moltes cigonyes i estan començant a passar bastant repinyaires. Tot això a, a Tarifa, per exemple, a Gibraltar es nota molt ara mateix. I a Catalunya, de fet, s'estan veient grups molt grans de cigonyes blanques. I els ocells com ho saben, que ara ens toca marxar cap a un altre lloc? Doncs mira, ho marquen dues coses majoritàriament. Una d'elles és l'aliment. Si n'hi ha o si ja comença a cassejar, evidentment ho noten. I l'altra és el fotoperíode, que és una paraula una mica complexa però que vol dir doncs, quan dura el dia, quanta llum hi ha. Tot plegat fa com un senyal intern, val? les aus estan codificades genèticament per detectar aquestes dues coses i llavors decidir que és el moment de marxar. Què passa, per exemple, amb les papallones? Doncs mira, les papallones també migren, però ho fan d'una manera una mica diferent. Aquí, per per exemple, tenim eh, la migradora dels cars, la podem trobar a Catalunya, la Vanessa Cardui, que fa un viatge de 10.000 quilòmetres des de Suècia fins al Sahel. Però les papallones, en canvi, ho fan una mica a eh, generació a generació. És a dir, una papallona arriba a un lloc, posa els ous, neix l'aruga, i la següent papallona que neix continua aquest viatge, com si fos una, una cursa de relleus.